A felső koronarésznek tehát a apostoli sorozatából Fülöp és András, akinek a pára, párosságát kellene még egy kicsit közelebbről magyaráznunk, ketten szerepelnek ám ők úgyis, mint apostolok. Tehát nem kell feltétlenül Fülöpnél csak is a diakónust számításba venni. Azt tudjuk, hogy Fülöpnek, mint diakónusnak mi a kapcsolat a pál Apostollal? Egy teljesen hétköznapja kapcsolat amikor Pál apostol a nagy térítő útjairól hazatér, hol száll meg? Fülöp diakónusnál. Szépen le is írják, két lánya volt, profétai hajlandóságaik voltak, és itt és itt Tehát sok mindent tudunk a Pállal való kapcsolatáról. De ez a diakónus, igen ám, de mint apostolok is jelentősek, Pál és András, öh, bocsánat, Fülöp és András, mind kettős, mégpedig kétféle vonatkozásban is. Az egyik az magából a Bibliából olvasható ki. És rendkívül tanulságos, tehát szokták prédikációs gyakorlatban is elég sűrűn emlegetni ezt a kettőst. Az ötezer ember megvendégelésénél, illetve a későbbi négyezer ember megvendégelésénél játszanak így párosban szerepet, és nagyon lényeges a különbség kettőjük viselkedése között. Ismerjük a történetet, hegyi beszéd, nagyon szép szövegek, rendkívül sok ember ráhangolódik a szövegekre, lelkileg megérik egy váltásra, utána leszáll a nap, elkezd hidegedni, és hát köveken ülünk, borzasztó dolog, kiderül, hogy nagyon messze van az első emberi hajlék, itt nagyon hideg van, és nincs mit tenni. Na most eddig kellemesen profétált itt a szövegelő úr, most tessék, mondja meg, mit tegyünk. Tehát magyarán szó szóval ezt a kérdést is meg kell oldani. Tehát ilyen nincs, hogy én prédikálok, prédikálok, prédikálok, mindenki elandalodik, és utána nem tudok megoldást adni arra, ami viszont a fizikai, testi hát igénye, vagy van onja elengedhetetlen feltétel a létezésnek. Tehát mi történik? Két apostol mozdul rá a problémára. Az egyik Fülöp, a másik András. Név szerint említik őket. Most mit csinál Fülöp? Szépen megszámolja, hányan vagyunk. Azt mondja, hogy ez itt most 5000, tehát nem 4999, nem 5001, és 2, hanem 5000. Tehát ő pontosan számba veszi a dolgokat, pontosan számba veszi, milyen távol van innen az első település. Ozt szoroz, és kiderül, hogy nem tudjuk elérni. Aztán megnézi, hogy mi a rendelkezésre álló élelem mennyiség. Van két hal, meg van öt kenyér. Utána megint osz szoroz, kevés 5000 embernek. Problémát megoldotta, oda megy Jézushoz, és közli, sajnos mester, a kérdés megoldhatatlan. Na most ez minden rossz nyelvűség nélkül a műszaki értelmiség mai magatartása. Kimutatja, igen, már nem lesz elég, oxigénünk már nem lesz elég, a nyersanyagunk már túlságosan sokat. Az ember kevés lesz az élelem, és itt a rendkívül pontosan, és rendkívül lelkismeretesen majd oda megy az éppen őt fizető kormányzathoz, és közde a kérdés sajnos megoldhatatlan. Tehát eddig, de eddig viszont minden tevékenysége példaszerűen szép volt, alapos volt, jó volt. Szükség van rá? Hát hogy ne lenne rá szükség? Nagyon is nagy szükség van rá. Na most következik András. András egy pillanattal fölmérő, sokan vagyunk. Megnézi mennyi a... A rendelkezése álló élelem egy pillantásra fölméri, rettentő kevés. És mit csinál? Gyerekeket hív, és a gyerekek viszik oda ezt a két halat és öt kenyeret Jézushoz, és teljes hittel vaj a kérdés megoldható. És megoldható volt, vagy nem? Megoldható volt. Tehát mindenki jól lakottan, ment haza, és még össze is gyűjthették a maradékot. Na most, ha nem tudunk a gyerekek szintjéig bizalommal, teljes hittel lenni, akkor a jelenlegi életünknek már befellegzett. Tehát azok a tendenciák, amelyek akár a meleghatás irányába, akár a sivatagosodás irányába, akár a teljes éhhalál irányába, tehát a táplálék elégtelenség irányába, akár a nyersanyag elégtelenség, vagy tehát energiahordozók elégtelenség irányába hatnak, ezek ma már olyan mértékűek, hogy itt most hitegethetjük magunkat sok mindennel, de pontosan tudja mindenki, aki a tényeket ismeri, hogy ez észszerű keretek között maradva megoldhatatlan. Ha új energiaforrást lényegileg újat nem találunk, akkor, akkor elég nyilvánvaló, hogy végeztünk. De önmagában az energiaforrás sem elég. Tehát, hogyha új, teljes értékű ember magatartás formára nem tudunk ráhangolódni, akkor, kész. akkor teljesen mindegy, hogy én most tudok-e nullponti energiát hasznosítani. Mert akkor arra megint rászaporodok, és megint kész vagyok. Tehát a, a, a problémának tulajdonképpen ez a Fülöpi út, vagy pedig Andrási út. Ezt nagyon nem szívesen mondom ki, mert ennek volt egy hatvanas száma is valaha. Tehát az András féle út, vagy a Fülöp féle út, ez egy hát, hogy mondjam, hitoktatásban vagy, vagy lelki gondozásban állandóan emlegetett két féleség. Az egyik a hit útja, a másik pedig a tárgyi tudás útja. Nos, ha valaki azt hinné, hogy az egyik a másikkal szemben kijátszható az óriási téved. Tehát igenis mind a kettőre szükség van és egyensúlyos szerepkör. Akár melyiket játszom ki a másik rovására, fölborul a társadalom élete, más-más módon ugyan, vagy túlszaporodás formájában, vagy esztelen emberírtás formájában, de mindenképpen megsinnyi az emberiség. Most a felvilágosodás kora óta nekünk a hit útja egész egyszerűen be van vágva. Tehát az elmúlt mondjuk 300 évben, aki a hitre appellált, és vele a kegyelemre, mint ingyen, tehát olyan adományra, amiért nem kérek vissza, a legjobb esetben is elnézést a kifejezésére hülyének nézték és hát ennek megfelelően is bántak vele. Tehát egészen egyszerűen az emberi magatartás normák közül kiiktatódott az, amelyik hát a megmaradásának az elengedhetetlen feltétele. Az, hogy a hittel tényleg hegyeket lehet mozgatni. Ki se próbálja. Miért? Azért meg, megszámolja először, hogy körülbelül hány kilópont lehet egy hegyben, és körülbelül ő, hogyha azt hiszi, hogy majd nyerni fog a következő héten a lottón, azzal ő mit ér el? Hát semmit. Tehát akkor ennyi időpontnyit, tömeget nem lehet megmozdítani hittel. Hát ez már csak világos, ugye? Tehát a hitnek ezt az erejét egész egyszerűen mesék birodalmába, vagy a sarlatnásság birodalmába utalta. És ez szerint is bánni kell vele. Most ez ugyanolyan. Egy mint mintha én mondjuk innen le akarok menni, és a hitemre bízom magam. Hát nem a hitemre kell bízni, meg kell nézni, hova lépek, és ott történetesen lépcső van, akkor annak megfelelően kell elosztanom a testcsúlyomat. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor igenis a tapasztalásnak van, nagyon nagy szerepe, és a belőle logikai úton levont következtetés. Egyáltalán nem fölösleges. Ez egy egyensúlyos kétféle szerep. Most ahogy ezek eloszlanak, ezek a szerepek a Szent Koronán, ráadásul nagyon tanulságos. Mert ne felejtsük el, ez az András oldala, most itt a Péter, ugye hátnézetben látjuk, tehát ott van fölül Péter, itt van András, ez pedig Pál és Fülöp. Na most pontosan ott helyezkednek el ahol az agyféltekék működésében is az egyik oldalon a racionális gondolkodásnak van a félteke működése, és a másikon pedig az intuitív jellegű. Tehát teljes emberséggel, teljes problémára ráhangolódásnak. Ezt mondhatjuk magasabb szinten annak, hogy hittel intézek el dolgokat. Tehát nem lebontva analizálva a kérdés részleteiben oldom meg, hanem egészében oldom meg, egyszeri teljes rátalálással, vagy ráhangolódással. Tehát már kell, föl kell figyelni rá, ez majd a második vagy harmadik menetben fejtődik csak ki, hogy bizony itt az agyműködés és a magyar szent korona képrendje között nagyon-nagyon szoros a kapcsolat, feltűnően szoros a kapcsolat. Erre mondhatják, hogy ez nem olyan nagy föltalálás, tényleg nem az egyébként, hiszen ha egyszer beavató korona, és ha tudjuk, hogy teljes személyiség átalakítást kell el, elvégeznie, hát akkor nyilvánvalóan olyan tulajdonságokat kell az egyes agy felületek fölé tenni, ami alatt az annak megfelelő tulajdonság befolyásolás történik. Hát az agymezők nem egyöntetűen hát idegzik be a szervezetet, és felelősek bizonyos tulajdonságainknak a működéséért. Tehát, hogy megsértek egy agyterületet, akkor mondjuk a látóképességemet veszítem el. De ha egy másik agyterületet sértek meg, akkor már nem a látóképességemet fogom elveszíteni, hanem egy másik fajta viselkedésen fog sérülni általa. És ezeket ma már elég nagy pontosággal feltérképezték. Tehát lehet tudni, hogy milyen viselkedéstípusok felelnek meg az agykéreg szintjén, illetve a kéreg alatti agyterületen, mondjuk Szent Péternek. És ezzel egy orvoscsoport már 1986-ban úgy foglalkozott, hogy először szimpozionon előadta, 86. decemberében az idevágó felismeréseit, és 87-ben már írásban is közzétette. És a 80-as évek végén, vagy a 90 es évek elején, ezek már angol nyelven végig a világon. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi vagyunk itt a legtájékozatlanabbak, a saját Szent Koronánknak a legfontosabb ügyeit illetően. Hát ezeken próbálunk mi most áttörni az ilyenfajta előadásokkal, mert az egyszerűen elképzelhetetlen számomra, hogy egy ilyen kincsnek még az alapfokú tudnivalóival sincs tisztában a magyar állampolgároknak 99%-a. És amit helyette adnak neki a koronáról, annak pedig, megint azt kell mondom, 99%-a egész egyszerűen hazugság. De van igazi, majd egyet-kettőt mutatóba emlegetni fogok itt. Illetve megmutatom, hogy mitől hazugság, és helyette mi az, ami látható, tapintható igazság. Andrást és Fülep, Fülöpöt még valami összeköti, mint apostolokat. Együtt tevékenykedtek, ez, ez a tevékenységük már nem a Bibliában van leírva, nem az Új Szövetségben, hanem a legendájukban. Külön-külön mind a kettőnél hangsúlyozódik, és van egy olyan legendárium, amely kifejezetten magyar király részére készült, aki Magyarországról indult el, hogy Itáliában elfoglalja a trónját, de még mielőtt megkoronázhatták volna, meggyilkolták. Ez nagylarvás királyunknak az öccse volt, Anjou Endre királyfi, És az ő részére készült az a legendárium, amelyek egész sereg tudnivalót tartalmaz, olyan hát legendás eseményekből, amikre tényleg csak egy magyar királynak van szüksége, vagy egy magyar származéknak van szüksége. Tehát a magyar szentek legendái és az apostoloknak a magyar vonatkozású története. Most erre mondhatnák, hogy beszélhetünk apostoloknak magyar vonatkozásairól amikor köztudott, legutóbb, nem tudom én, kimondta a televízióban, hogy Árpáddal jött be az első magyar a Kárpát-medencébe. Na most erre az ember, ha kicsit pikírt, azt mondja, hogy hát hiszen ezért kapta az akadémia elnöki székét, mert ezt mondja. Hát semmi köze nincs tényekhez. Hát a tényekhez annak van köze, hogy tessék elolvasni, mit írnak rólunk, egészen a legrégebbi időktől kezdve, az ellenségeink is, a barátaink is, mi magunk is, mert ugyanazt írják. Tehát összesen négyféle elnevezéssel illetnek, és körülbelül ugyanannyiszor írják az egyiket, mint a másikat. És visszafelé haladva, ez ugye a magyar, vagy annak a valamelyik névváltozata, tehát például a görög forrásokban az ungroi, a hungáros illetve annak valamelyik alakváltozata a nyugat-európában, akkor neveznek aváresznak ugyanazt a magyarságot. Neveznek unnojnak, örök forrásokban, vagy annak megfelelő hunni, ugye többes számban a latin forrásokban, és ugyanannyiszor, körülbelül, ez most egy tízes toligon belül van, minek? Szkítának természetesen. Tehát ezek a források az araboktól kezdve a legnyugatibb nyugati latin nyelvű forrásokig ugyanezeket írjenek. Na most ezek nem nagyon tudtak összebeszélni. Tehát az a fikció, hogy hát ezek rosszul értesültek voltak, ezért írtak ilyen arhaizál neveket, na de ugyanolyan mértékben, ugyanúgy rosszul értesült egy arab kutfő, mint egy mondjuk mai Franciaországi latin nyelven írószerzetes, azért ezt már tényleg felejtsük el. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy tényleges kontinuitásról van szó. Én amikor a mai előadásra készültem, többek között elővettem Moravcsik Gyulának a nagyon fontos könyvét, az Árpád-kori Magyarország bizánci forrásai, vagy történetének bizánci forrásai. Ez azért nagyon jó kötet, ez az élete, tehát a halála után jelent már meg, posztumusz, mert ott vannak a görög eredeti szövegek is, nem lehet hazudni, nem lehet csúsztatni. Ha ők egyszer türköt írnak, még ezt nem is említettem, ez is szerepel, akkor ott meg kell nézni, ott tényleg turkoly van. Jött örökük. És nem lehet ilyet írni, hogy helyette beírni magyar. Ha ők türköt írnak, akkor ők türkről beszélnek. És akkor tessék megnézni, hogy ez miért türk? Hát miért nem magyar? Hát ugyanabban az időben ott van az ungró is. Tehát, és rendszeresen használják a szkítát is, és rendszeresen használják az unnoit a, a, a hunt is. A magyarra. Tehát ezeket a kérdéseket higgattan, nagyon-nagyon türelmesen bizony újra kell tárgyalni. Egyet egészen biztosan lehet venni, még a napoláni háborúk korában a felkelő nemességet, a szkíta elődök erkölcseivel és hadidicsőségével lelkesítették. Erre mondhatják, hogy na annyit is ért. Na hát tessék egy kicsit csendesebb lenni. Azért lehetőleg ne egy Petőfi versnek a tendenciózus utolsó sorából, vagy valamelyik vers tanuljuk meg, hogy mi volt a győri csata. Napólep maga nyilatkozott arról, hogy az összes addigi csatái közül a legnehezebb volt a győri csata, és ha nem olyan idióták a vezetője a magyaroknak, semmi módon nem tudott volna győzni. Na most ezt így tessék Tehát itt nagyon fontos tudni, hogy nekünk nem egy-egy tényben torzítanak, hanem az egész tudatunkat torzítják. És mindig a kisebbrendűségi érzés ö, újabb és újabb megerősítése érdekében. Soha nem ellenkező irányban. Tehát még ezt se higgyük el, anélkül, hogy utána ne néznénk. Jókai a névtelen várban nagyon pontosan leírja, regényes körülmények között, csak azért, mert másképp még nem lehetett leírni. De teljesen pontos adatolással leírja a győri csata, és eleje, vége, következménye, és így tovább kérdéskörét. És ebben az időben itt még a nemességnek az kíta erkölcs volt, amint a kép. És ez nem önmagában érdekes, hanem azért érdekes, mert és egész Európában egyetlen más népnek sem a szkíta erkölcs, a mintája. Tehát egy németet nem lehetett szkíta erkölcsel elkesíteni. egy olasz nem lehetett, egy oláhot nem lehetett, egy tótot nem lehetett. Csak akkor, ha mint vállalt magyarságát érezte szkíta származék. Tehát a kisajátítása a szkítáknak indoeurópai részről, ez egy nagyon késői fejlemény. Teljesen egyértelműen politikai tendenciák vannak mögötte. Na most ezt miért kell elmondanom? Azért, mert András és Fülöp a két szkítat apostol. És pontosan ez a jellegzeteség, ezt hangsúlyozza az Endre királyfi számára készített legendárium, Andrásnál is, ahol külön írja le a történetét, Fülöpnél is. Tehát ők a térítők Ez mit jelent? Egyrészt azt, hogy ők szkíta forrásból hozzák a kereszténységet, másrészt, hogy a szkítáknak mondják el az örömüzenetet. Na most szkíta utód király egy van Európában, ez pedig a magyar király. De senki más nincs. Tehát még olyan sincs, hogy na de azért ott jelentkezik valaki, Ugye, mint most, most ugye, hogyha egy valaki jelentkezik a Nemzeti Színház ügyében, hogy neki valami gondja van, mint ahogy ma értesültem róla, akkor mindjárt elhalaszthatják az építést. Ugye, tehát ilyet meg mindig föl lehet bérelni. Tehát, hogy érthető legyen, senkit nem béreltek fel soha, hogy jelentkezzen, hogy de én is szkita származék vagyok. Soha. Szarmata származék volt. Lengyelországot szármáciának nevezik. A lengyel királyt nevezik latin nyelvi forrásokban szarmatának, szkítának nem. Tehát a szkíta térítés az azt jelenti, hogy a magyarok térítője. Ez a program pont, ez nekünk szól. És külön felhívnám a figyelmet rá, hogy ami fölül Jónással indul, azt meg kell szűrni. Meg kell szűrni, mert egy választott népprogram odáig torzíthatja, hogy tömeggyilkosságá változik. A hátrafelé hajló részen egy Jakóbféle programot meg kell szűrni, mert a lelkiség torzíthatja, és a testi kényszerek pedig elvihetik a korrupció irányába, elvihetik a megvesztegethetőség, elvihetik a pornó felé. Tehát igenis meg kell szűrni. De a térítők által lehozott hirdet, hirdetést nem kell megszűrni. És ez egy nagyon fontos tanulság. Mert a bölcsesség, amikor a kereszténységgel átitatódik, akkor az nem szorul semmiféle módosításra. Az egy az egyben elfogadható. Ez a kereszténység, A második, amelyik fővonulatban van, és épp ez a gond, hogy ez van fővonulatban, ez a judeokrisztiánizmus. Ez bizony nagyon komoly szűrőre szorul. Elől a minden tudás szerencséjével kell megszűrni, hátul pedig azt kell tudni, hogy ki volt ott eredetileg. Mert az szűrte meg. Na most ez tudva levő, hogy nem a mai kép volt. de Hogy ki volt, ez maradjon titok a szünet végéig. Tehát abban maradtunk a szünet előtt, hogy meg fogjuk nézni ezt a hátulsó képet. Ki van itt, ki volt itt, ki lehetett itt? Hiszen itt egy kulcsfontosságú képről van szó. Tudni való, hogy ma a korona összes kulcskérdése ehhez a képhez kapcsolódik. Tehát ha mondjuk most idehívnánk az akadémia elnökét, ki ez ügyben úgy szokott nyilatkozni, és megkérdeznénk, hogy ugyan miért próbálta elhitetni több millió magyar állampolgárral hogy Szent István nem viselhette a fején ezt a koronát. Hát mégis mire alapozta ezt a véleményét? Hát akkor valószínűleg nagyon udvariasan és nagyon tagoltan, szépen elmondaná, hogy azért, mert ugye a koronán hátul ott van egy bizánci császár képmása. Név fölirattal. Tehát le lehet olvasni, ez a Mikhail Kristó Krisztó Pisztos Vazileusz Romayon ho Ducas. Ez a dukász családon származó, Császára a rómaiaknak, Mihály. Na most ilyen egy volt, tehát itt nincs mese, ez az egy Dukász Mihály néven 1071 és 78 között uralkodott. Már most tudva levő, hogy Szent István viszont 1038-ban meghalt. Hát akkor ugye betetszik látni, hogy ezt a koronát nem viselhette Szent István. Ez annyira megejtő ez az okoskodás, hogy eszünkbe se jut megkérdezni, hogy ugyanmár pillanatra, még mielőtt elvonulna fölvenni a nobel díjat Nem mondaná meg, hogy és Dukász Mihály képe eredeti vajon a koronán? Hogy lehet ilyet kérdezni? 200 éve mindenki úgy tárgyalja, szakemberek, ez a kifejezés ma már egyszer elhangzott, szakemberek egyfolytában úgy tárgyal, tárgyalják, és ebben egyet is értenek, hogy ez természetesen eredeti a koronán. És nincs... Olyan riporter, aki megkérdezné tőle, hogy most szakember ide, szakember oda. Nem vette véletlenül észre, hogy ez a kép az eredeti foglalatán, ennek az eredeti foglalatnak 26%-ával nyúlik. Mondjuk nem tud számolni, rendben van akadémiai elnöktől mindent, azért nem lehet elvárni, de ránéz, ránéz és látja, hogy az eredeti foglalatában nem fér bele. Na most, közepes intelligenciával egy körülbelül 5-7 éves gyerek ebből milyen következtetést volna le? Hogy tudnék, nem eredeti azon a helyen. Miért? Azért, mert az ötösség története egyértelműen bizonyítja mai napig bezárólag, hogy mindig előbb van a befoglalandó tárgy, és ahhoz készül pászentosan a foglalat. Soha még véletlenül sem fordítva. Tehát ilyen nincs, hogy én most minden esetre méretezek ide egy foglalatot, aztán vagy belefér az a majd nem fér, hát még akkor mindig megvan az a lehetőség, hogy oda odaszögöcseljük. Hát ilyen nincsen. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy rendkívüli képzettséget igénylő feladat, amit hát mint nem kifejezetten ennek a témának a kutatója nem tudhat az akadémia elnöke, hanem arról van szó, hogy tényleg egy öt éve gyerek szintjén azonnal megoldható probléma. Tehát ha nem fér bele egy kép, vagy kő, vagy gyöngy a foglalatába, az azt jelenti, hogy másodlagos van a helyen. Ez tehát nem vélekedés kérdése, hanem ténykérdés. Na most, két alapvető nagy módszertani hibát lehet elkövetni mindenféle kutatási területen. Tehát, ha ez, mit tudom én, az amőbák násza kérdésköre, nagyon fontos kérdés, ott is ugyanez a két alapvető módszertani hiba követhető el, mint hogyha én az űrkutatás bármelyik problémáját vizsgálom. Az egyik az, ha feltételezésemet ténynek maszkírozom. A Magyar Szent Korona kutatás története tele van olyan állítással, amit az elmúlt 50-100 évben csak kijelentőmód jelen időben közölnek velünk, mintha az tény lenne. Közben pedig feltételezésről van szó, amit soha semmilyen tényel nem támasztottak alá. Egyet hadd mondjak a legismertebbek közül, hogy tudnék, a korona két olyan részből áll, amelyek más helyen és más időpontban készültek. Ezt mint tényt közlik általában első mondatként, ha a koronáról elkezdenek beszélni. És az ember visszakérdez, hogy mitől ilyen maga biztos már elnézést kérek. Tudna ne talántán egyetlen tényt fölhozni, ami arra utalna, hogy ez a két rész akár csak két percig is egymástól függetlenül működött volna? Nincs rá vonatkozó tény. A felső részt, ha leemelném az alsóról, gondolatban, de csak gondolatban próbáljuk meg. Működhetne ez koronaként? De teljesen nem, nyilvánvaló, hogy nem. Hát próbáljuk meg a fejünkre tenni majd utána lóháton fölvagolni, mondjuk egy koronázó dombra, és ott a négy világtáj felé vágni. Hát mit csinál? Hát Az első lépésén a lónak még föl se tudnék szállni vele a lóra. Hát már leesne a fejemről. Hát hogy képzeljük el? Mindenképpen kell egy abroncs, ami alul összefogja. Na most milyen, milyen bizonyítékok vannak arra, hogy ez az abroncs bármikor is más, más lett volna, mint a jelenlegi? Hát semmilyen bizonyíték nincs rá. Tehát mi csak így ismerjük ezt a koronát, hogy az abroncs, ami összefogja, és ami nélkül nem működik koronaként, az a mai. És semmilyen bizonyíték nincs rá, de áttétele sincs, hogy ez bármikor más lett volna, mint a jelenlegi. Tehát ezeket a kérdéseket kell feltenni. Na most ez mutatja, hogy az egyes számú módszertani hibát azt tudni légy, hogy ténynek maszkíroznak feltételezést, ezt naponta elkövetik, mindjárt az első mondatban, amivel a koronáról értekeznek. De van ennek egy fordítottja is, ami ugyanilyen súlyos módszertani hiba. Amikor én vélekedés kérdésnek állítok be valamit, ami ténykérdés. Tehát ha egyáltalán szóba kerül az, hogy a magyar szent koronán Dukász Mihály képe másodlagos, akkor egy ilyen kézlegintéssel elintézik, hogy hát vannak ilyen vélekedések, de hát ezek elenyészüek, és csak néhány megszállott mukinak, egyébként is ilyen lökött pasasnak a magánügye. Na most szeretném kérdezni, vélekedés kérdésről van itt szó? Hát hiszen itt tényről van szó. Tény az, hogy a Dukász Mihály kép nem fér bele a foglalatába. Ebből nem lehet más következtetés levonni, csak is azt az egyet, hogy ebben a, duk, ebben a foglalatban eredetileg más kép volt, olyan kép volt, amelynek a számára készült ez a foglalat. És ez sokféle lehetett, de egy biztos, hogy nem a kép volt. Akkor miért ezzel datálják a koronát? Tehát nem tudom, érthető-e, itt nem arról van szó, hogy nekem mi a véleményem a dologról. Itt tényről van szó. Na most a másik, hogy tudjuk-e, hogy eredetileg milyen kép volt itt? És ez most már a második ilyen eset, hogy folytában vélekedésekről beszélnek. Tehát, hogy van egy ilyen vélemény, hogy ez Szűz Mária képe lehetett. De nem ez a helyzet, hanem van egy tény, hogy egy koronaőr, és tudjuk mit jelent, ha koronaőr nyilatkozik a koronáról. Ez egyetlen olyan hivatás, aminek a betöltője tényleg tudhatja, hogy mi van a koronán mert nem másodpercekig foglalkozik vele, hanem az a feladata, hogy amikor kiveszi a ládából, alaposan vizsgálja meg, de minden millimétert alaposan vizsgálja meg rajta. Majd amikor visszateszi még egyszer. Egy ilyen koronaőr, aki ráadásul többet láthatta a koronát az adott történelmi viszonyoknak megfelelően, mint bármelyik elődje vagy utódja, ez egyértelműen leírja, hogy itt Szűz Mária képe van. Nincs félreértése lehetőség. És mikor írja le? 1613-ban. Tehát ez azt jelenti, hogy 1613-ban itt hátul Szűz Mária képe van. Kijelentő mód jelen időben ír. Tehát szóba se jöhet egy olyan csúsztatás, hogy át ő biztos csak arról írt, amiről gondolta, hogy ott van, de ő ezt nem láthatta. Már ugyan miért ne láthatta volna. Tehát, hogy érzékeljük, Valakiknek itt borzasztóan fontos, hogy egy, ne Mária lett legyen itt, kettő, hogy Dukász Mihály lett itt. Miért? Mert abban az esetben a koronának, mint egységnek a tárgyalása, ha ide Dukász Mihályt eredetiként teszem, lehetetlenné válik, és a korona készítése későjévé válik. Tehát... Több rendbéli érdek fűződik ahhoz, hogy a Dukász kérdést ne bolygassuk. Na most van egy olyan pillanat a történelmünk azt mondja az ember, lesz, ami lesz, már pedig meg fogjuk bolygatni. Mert egy következő évezredet nem lehet ilyen fokú hazugságokra ráépíteni. Itt ezek most már olyan mértékűek ezek a hazugságok, hogy már nem csak egyetlen nemzetet, a magyar nemzetet sértik, hanem az egész emberi minőséget, mint olyan. És ebben már nem lehet belemenni, mert akkor szinkosai leszünk ezeknek a hazudozóknak. És akkor az emberiség fogja rajtunk számon kérni, hogy kaptunk egy ilyen kincset, akkor legalább miért nem törekedtünk az igazságot vele kapcsolatban kimondani? Mert meg lett volna rá a lehetőségünk. Tehát minden esetre Dukász Mihály 1613-ig nincs rajta a koronán. Ez nem vélekedés, ez tény. Az is tény, hogy 1790-ben írják le először. Na most, ha a jelenlévők közül egyetlen egy van, akinek csak egy percig kétségbe, kétsége van a afelől, hogy Révai Péter hitelesen és teljes értéken írja le a koronát, és szívesen rászánok akár tíz percet is, hogy elmondjam, hogy milyen módon próbálják ma hitelteleníteni Révai Péter, tanúságos lesz. Tehát érdemes végig menni ezen, mert semmi értelme nincs annak, hogy bármit is nekem higgyenek el. Érdemes utána menni tényeknek, és nem pedig ilyen parázsló szemekkel várni, mikor hibázik az előadó, és majd akkor lecsapunk rá. Tehát a helyzet a következő. Ma azt adják be nekünk televízión keresztül úgynevezett szakemberek hogy Révai Péter nem azt írta le 1613-ban, amit látott, hanem azt, amiről úgy gondolta, hogy ott kell legyen. Ezt most nem említem, hogy kire hivatkozva egy egyébként jó nevű, külföldi emigrációból hazatért kollégára, művészettörténészre azóta már elhunyt, gátlástalanul és kritikátlanul hivatkozva állítják mai napig, és jelenik meg különböző fórumokon, még a Turán című folyóiratban is. Na most ennek mi az alapja? Vegyük sorra, mert megéri a fáradtságot. Azt mondja, ha elől kép van, és Jézus, így gondolkozik Révai Péter, akkor mi lehetett hátul más, mint Szűz Mária és nem érdekli az, hogy ott mégsem Szűz Mária van, hanem Dukász Mihály. Na most az első reagálásom az, hogy ezt a hallatlan pimasságot kikérem magamnak. Tehát azt, hogy én rossz hiszeműséget tételezzek föl egy próbált, becsületű, kiváló emberről, aki gyakorlatilag ott halt meg a korona mellett. Miután végigkövette annak az összes viszontagságát, amikor Betlen Gábor ugye magához vette Pozsonyban, Többször ki kellett venni a ládájából, megnézni, újra visszatenni, megint megnézni. Ilyen közelről kellett vizsgálni, hogy a csudába téveszthet össze egy labarummal, tehát császári jelvénnyel ábrázolt fekete körszakállas férfit Szűz Na most a másik még súlyosabb érv, ami már tudományosnak nevezhető, Honnan vette volna Révai Péter, hogyha elől pantokrátor van, hátul nem lehet más, mint Szűz Mária. Hát hány ilyen koronát ismerünk? Hát a magyar szent koronán kívül egyet se. Akkor hogy jutott volna az eszébe? Tehát, hogy érthető legyen, már eleve a kiindulás alapja teljesen hibás. Hát ez az egyetlen ilyen korona. De honnan gondolta volna? A másik, amit szintén a, a tévé hallgatók néző több milliós hát közönsége részére mondott el egy másik figura, az pedig így szól. Azt mondja, Révai Péter református volt. Eddig tény. És hogy gazsuláljon a katolikus rendeknek. Ezért, bár ő nagyon jól kellett, hogy tudja, hogy ott Dukász Mihály képe van, mégis azt írta le, hogy Szűzmária képe van. Az a baj, hogy kipróbálnak bennünket, hogy ezt is bevesszük. És ott van a gond, hogy bevesszük. Bevesszük. És akkor vagyunk megsértve, ha valaki figyelmeztet, hogy azért már ne haragudj, már ekkora idiótaságot, már tényleg nem szakember létedre és észre kellett volna venni. És megvan sértve, mert eddig ő a rokonsága körében szaktekintének számított, mert megnézte ezt az adást. Tehát nagyon lényeges, hogy most itt magunkkal állunk egy kemény nagy csatában, mert már annyiszor becsaptak bennünket, hogy már a második ilyen esetnél, amikor figyelmeztetek rá, hogy iszonyatos mértékben hazudtak nekünk, már akkor azt mondják, hogy még mindig jobb, ha az előadót nézem hülyének, mintha be kell vallanom, hogy hagytam magamat ennyiszer, ilyen átlátszó ügyekben orromnál fogva vezetni. És ez egy nagyon kemény küzdelem. Én nagyon szívesen belátom, hogy a felére körülbelül az előadásnak a társaság nagy része engem úgy fog utálni, mint a legsúlyosabb bűnét. Miért? Azért, mert, mert nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy bizony engedjük magunkat, az orrunknál fogunk vezetni. Az nem igaz, hogy egy jó minőségű reprodukció nem lehet észrevenni, hogy Dukász Mihály nem fér bele a foglalatába. Nem igaz, hogy ebből bármelyik olyan háziasszony, aki kapott már a férjétől vagy a tisztelőjétől gyűrűt vagy fülbevalót, amint befoglalt kő volt, nem vonja le azonnal a következtetést, hogy tehát ez csak másodlagos lehet. És nem igaz az, hogyha valaki tudja, hogy 1613-ban pontosan dokumentált, egy álom adat keretében megszerzett hír, ahol teljesen hiteles személy, jól olvasható nyelven, jó állapotban, fön, fönnmaradt írásban közli velünk, hogy ki volt itt hátul, akkor nekem ettől szabad eltekintenem, és azt mondom, én mégis inkább az akadémiállnökének hiszek. Szóval azért ne felejtsük -e, itt már a saját jellemhibáinkról is szó esik. És ezeket azért jó volna már egy kicsit tisztogatni. Tehát minden esetre Dukász Mihály másodlagos, és pontosan lehet tudni, megint hangsúlyozom, tény van szó, hogy Szűz Mária képe volt eredetileg. Na most nem mindegy, hogy én egy tamási vétket azt tudnék, hogy túlságosan kötődik az érzéki valósághoz, ezt én mivel szűrök meg. Mert ezt a túlzott kötődést az érzéki valósághoz mindenkorban a szüzességgel szűrték meg. Ennek a legmagasabb szintű megjelenése a keresztény világban ez a szűzmáriaság. És ha nem ezzel szűröm meg, az hát azt jelenti, hogy vagy szűretlenül, vagy pedig még rátéve egy lapáttal fog ez a tulajdonság bejönni, az alattvalók világában, és most ez a helyzet. Mert ugye eltávolították a szűzmária képet. A következő kérdés nyilvánvalóan fölmerül a jelenlévőkben is, hogy mikor, milyen célnal ki távolította el. Hát erre említettem egy terminus post quem tehát egy olyan időpontot, ami után következheted be csak a csere, ez 1613 és mondtam egy terminus antecvemet, tehát egy olyan időpontot, ami előtt történhetett csak. Ez volt 1790. Mert ez először 1790-ben írnak le ezen a helyen három olyan képet, aki, amelyik ma is itt van. Tehát a Dukász Mihály képet, a Kón feliratú és általában Konstantinosznak leolvasott képet, meg a harmadikat, a Geobicsz feliratút, amelyeket viszont általában Gézával azonosítanak, rögtön hozzáteszem, teljesen alaptalanul. Na most ezt a három képet először így együtt 1790-ben írják le. Szoktak rá hivatkozni, hogy már az 1650-es években Révai Péter koronaőrnek egy posztumus munkájában, tehát halála után kiadott munkában már szerepelt a Konstantin kép. Nem igaz? Szerepel benne a Konstantinos név, de ő maga írja le, hogy Nagy Konstantinról beszél. Nem erről a Konstantinról, ez nem Nagy Konstantin. Ez Konstantinos porfirogenitos. Az első Konstantin nem volt porfirogenitos. Tehát a Bibort teremben született, ennek egyetlen oka volt, nem is volt még bíbor terem. Ez a porfirogenitos azt jelenti, hogy a Bibort terem, a császári palota bíbor termében született, tehát már az apja fölvette a császári bíbort, ami után született a gyerek. Ez a jelző, ez arra utalt. Tehát, hogy érthető legyen, 1790 és 1613 közé kell tennünk a cserét. Na most tudjuk nagyon jól, hogy beavató korona lévén nem lehet akármikor cserélgetni. Mikor lehet cserélgetni? Vagy a koronázás alatt, tehát miután kivették a ládából, és mi előtt visszatették bele, de akkor egészen biztosan, hogy leírták volna ezt. Tehát, hogy lenne róla valamilyen dokumentumunk. De van egy olyan nem egészen hat év a történelmünkben, amikor egyszerűen nem tudjuk, mi történt a koronánkkal. Mikor van ez? Akkor van, amikor második József rendeletileg kiviteti az országból, és fogalmunk sincs róla, mi történt vele. Ez 1784. április 4-én kelt. Ez egy nagyon nevezetes dátum. Az első, tehát április 4-én az első rendelete, amit a koronaőrök még nem teljesítenek életük és vagyonuk kockáztatásával. De a második rendelkezésnél már lehet érezni, hogy ez az őrült ez nem csak őket fogja kinyírni, hanem a koronát is. És sír a leírások szerint a két koronaőr, amikor át kell adniuk, mert nem tudják, mi fog vele történni. És tényleg nem tudjuk, mi történt vele. 1790-ben, amikor közvetlenül II. József halála előtt engedi, hogy hazajöjjön, teljesen szabálytalanul történik az átvétel, nincsennek jelen a korona örök, és így kerül haza a korona. Ekkora leírások már egyöntetően ezt a három képet írják le. Tehát egész egyszerűen kizárásos alapon ki lehet jelenteni a képek cseréjére kizárólag 1784 és 90 között kerülhetett sor. Ez megint nem vélekedés kérdése, hanem egész egyszerűen kizárásos alapon tényként lehet állítani. Na most, milyen célja vagy milyen tétje lehetett a cserének? Erre megint azt kell mondani, hogy nem ismerjük eléggé mélyen a történelmünket. De nem azért, mert buták vagyunk, vagy azért, mert felületesek vagyunk, hanem mert gondosan eltitkolnak előlünk a létünket, nagyon hát, mélyen érintő tényeket, vagy ténycsoportokat. Ilyen például az 1700-as évek, 1780-as évek, egész Európára vonatkozó grandiózus átrendezési terve, ez az úgynevezett második vagy új Bizánc terv. Teljesen értetlenül állnánk azelőtt a tény előtt, hogy 1780-as évek derekán miért kell bizánci császárokat tenni a magyar koronára, amikor 1453-ban már elbukott Bizánc. Akkor miért kell bizánci császát föltenni? tény, amit nem értünk meg, ha már bizánci császár kerül egy koronára, akkor miért a tarkó részre kerül? Soha nem tettek tarkóra bizánci császár képet, ha az volt a cél, hogy annak a főségét valami módon jelöljék. Tehát itt teljesen nyilvánvalóan egy késői és megzavarodott képfölhelyezésről van szó, amikor sem az eredeti funkcióval, sem bizonyos formai sajátosságokkal már nem voltak tisztában. A második bizáns tervről elvileg kellene tudni a történem tanároknak, de gondosan titkolják az ide vonatkozó adatokat. Miért? Azért, mert két olyan hatalom volt érdekelt benne, amely közül először az első ült a utána pedig a második. Először a Habsburgok utána pedig az oroszok. Na most ez mind a kettők számára kínos fiaskó volt, mert végül is nem sikerült végrehajtani. Ennek a lényege az volt, hogy kiszorítják a törököt Európából, de nem csak Európából, hanem Anatóliából is. Helyreállítják a bizánci birodalmat, annak legnagyobb kiterjedése hát területén, és a maradék részén Európának pedig megkapja a második József a balkáni területek átengedéséért, mert ezek most a második bizánci birodalomhoz tartoztak volna, megkapja cserébe Bajorországot. Most a bajorokat épp úgy nem kérdezték meg, hogy mit szólnak ehhez, mint bennünket, hogy bennünket viszont teljesen megszüntettek. Tehát ebben az Európa tervben ilyen, hogy Magyarország már nem létezik. Ezt azért jó, ha tudjuk, mert általában sírnak, hogy ma milyen rossz a magyarság sorsa, Ekkor sokkal rosszabb volt. Tehát fönnállt a reális esélye annak, hogy Magyarország egyszer mindenkorra megszűnik. És ha csak egy-két évvel tovább él ez a torkunknak ugró bestia, vagy ha csak egy ennyivel tehetségesebb lett volna ez a teljesen tehetségtelen politikus, és annál még tehetségtelenebb hadvezér, akkor mi most németül dicsőítenénk II. Józsefet, mint a német-római császárság. Tagjai. Tehát az az óriási szerencsénk volt, hogy ő mind a kettőnek politikusnak is, de hadvezérnek még inkább elképesztő mértékben tehetségtelen volt. Tehát elérte azt, amit se utódjainak, se elődeinek soha nem sikerült, hogy egy abszolút győztes helyzetben átvette a hatalmat, és néhány nap leforgása alatt a teljes hadseregét bekerítették a törökök, királyostól. És az a hadtörténetileg rendkívüli helyzet állt elő, hogy a török hadvezetőség nem hitte el, hogy ekkorát lehet hibázni hadvezetés terén, cselre gyanakodott és visszavonult. Teljesen példátlan az eset. Ezzel úszta meg ez az ön és közveszélyes. Nem is méltatom már további jelzőkkel. figura. Tehát, hogy érthető legyen, ő valóban mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarország ne létezzék. Már előkészületek megtörténtek, a német nyelv, mint hivatali nyelv bevezetődött, a vármegyerendszer szert szétzúzta, központi igazgatású, kerületre osztotta az országot, hát ismerjük a dolgokat. Ezek a részek már tanított dolgok. A magyar jobbátságot, amely gazdaságilag és jogilag is messze fölött állt a örökös tartomány jobbátságának, annak a szintjére zűlesztette le és mindezt azokkal az ígéretekkel, hogy a saját nemeseinek a rovására majd előjogokat ad nekik. Eszébe se volt előjogokat adni. Tehát, hogy, hogy ha egyszer érzékelni akarjuk, hogy mi történt itt túlásként, az alatt, az összesen tíz év alatt, amíg ez a, az embernek neve, nehezen nevezhető figura uralkodott, egyszer majd olvassuk el Jancsó Benedeknek a románság története Erdélyben alcímű munkáját, Döbbenetes, hogy mit tett a magyarság tényleges teljes likvidálására. Az egész Hóra, Kloska, Krisán féle lázadáshez ezt célozta, semmi mást. És egyenes úton Bécsből igazgatták ezt a lázadást. Tehát ránk maradt dokumentumok egyértelműen tanúskodnak erről. Az egész folyóvölgy rendszer, ami ma már román falvakkal van megtelepítve, ez mind akkor néptelenedett el. Ez végig magyarok lakta terület volt. Tehát egy módszeres magyar írtás, amihez, hogyha ő aztán teljesen beolvasztja az országot, semmi nem állt volna ellene ennek a törekvésének. Ezt azért kell elmondanom, mert nem szokták elhinni, hogy azok a jó katolikus Habsburgok ugyan miért cserélték volna le Szűzmáriát. Hát ennyire volt nagyon jó katolikus második József. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy amikor föloszlatta a rendeket, külön ügyeltetett arra, hogy a szűzmárja képeket el is égessék. Arra is vigyázott, hogy az eskü bíróságokon, ahol egész odáig a magyar eskü formulában ott volt a boldogasszony is, ezeket onnan törölni kellett. Tehát, hogy érthető legyen a magyarság szűzmáriátlanítása minden frontvonalon, teljes erővel folyt II. József alatt. Nem értenénk meg, hogy miért volt ez olyan fontos neki, ha nem tudnánk, hogy a magyarság és Szűzmária kapcsolata nem ugyanolyan jellegű, mint Szűzmárjának bármelyik más nemzethez vagy néphez való kapcsolata. És itt megint olyan ügyről van szó, amit nem tanítanak. Hogy ezt a kapcsolatot nem Szent István építette ki. Ez nem az ő műve. Nagyon pontosan megvan az ő egyik legendájában és a Gellért legendában is, hogy ezt már Szent Gellért készen találta. Leírja, hogy a magyarok másképp tisztelik Szűzmáriát, mint bármelyik más nép. Még azt is leírja, hogy milyen néven tisztelik. Tehát a latin szövegben ott egy magyar szó szerepel. Innen tudjuk, hogy akkor hogy nevezték a királynőt magyarul. Mert akkor az úrnő még csak a királynőnek járt, mint cím. Tehát a magyaroknak nem patrónájuk Szűz Mária, hanem Reginájuk, azaz királynőjük. Na most minden királynő automatikusan patróna is. De nem minden patróna Regina. Tehát a Regina az egy közjogilag pontosan definiált kapcsolatot jelent. Ez azt jelenti, hogy aki ezt az országot megtámadja, az egyenesen Jézus Krisztus anyját támadja meg. Tehát ezért Magyarországot egészen harmadik károig, tehát Mária Terézia anyjáig, apjáig nem lehetett hivatalosan megtámadni. Egy keresztény Európa részéről hivatalosan ezt az országot nem lehetett megtámadni. Hogy lehetett megtámadni? Hát úgy, ahogy az oroszok 56. november 4-én, hogy valaki behívja őket. Érthető? Na most ilyen Kádár János volt akkor először Péter, aztán Salamon, és aztán időről időre mindig volt valaki. Másképp nem lehetett ezt az országot megtámadni. De nagyon lényeges dolog, külön nagy tanulmány foglalkozik ezzel a kérdéssel. Váci Péternek a kiválóan megírt tanulmánya, aki kimutatja, hogy milyen előnyökkel járt Magyarország részére, az, hogy Szent Istvánnak, a judeokristián Európával is sikerült ezt a sokkal ősibb védelmi rendszert, hogy tudnék Magyarországot a királynője Szűz Mária védi, elfogadtatni. Tehát Szent Istvának valóban óriási volt a tette, mert aki a Judeokristián ideológiával el tud fogadtatni egy királynői méltóságot, az tett valamit. És sikerült neki elfogadtatni és gyakorlatilag egészen harmadik Károly, aki degradálta, lefokozta Szűz Máriát, és nagyüzemileg elterjesztette a Patrona Hungári címet, holott Magyarországnak nem Patronája, hanem Reginája, Szűz Mária. És azóta is egyfolytában, mint Patronáról énekelünk, beszélünk róla, ahelyett, hogy a Reginának, királynőnek tisztelnénk. Tehát nagyon lényeges dolgokról van szó, mert a ha én a koronáról eltávolítok egy szűzmáriát, az a magyarság esetében nem ugyanazt jelenti, mintha mondjuk Peru koronájáról eltávolítanám, notabene soha nem volt Peru koronáján szűzmária. De ha ott volna, és arról eltávolítanám, tudjuk, hogy Peru is föl van ajánlva szűzmáriának. Na de csak, mint patronának. Tehát Soha nem volt réginája. Ma már Oroszország is föl van ajánlva, de soha nem volt réginája. Tehát itt egy teljesen más kapcsolatról van szó. És azért is nagyon fontos ismerni ezt a kérdést, mert akik bennünket el akarnak pusztítani, azok pontosan tudják, hogy a magyarság, hogyan, hogy nem üttörténeti szempontból hogyan működik. Mi a feladata, és milyen eszközei vannak rá, hogy ezt a feladatot ellássa. Na most ideje lenne már nekünk is megtudni. Tehát az eltávolítása a szűzanyaképnek, ez nem, nem egy egyedi és esetleges ügy, hogy hát Istenem az volt ott, valahova kellett tenni a Dukászt is, hát oda tették. Hanem egy teljesen módszeres védelem nélküli vététele egy országnak. Égi védelem nélküli vététele. Most föl lehet tenni a kérdést, hogy a másik két uralkodóval képpel mi a helyzet. Én azonban ezt had halasszam el, a következő képet had kérjem, -e? és nézzük meg ezt a Dukász képet fölülről. Ezt a felvételt Kovács Éva és Lovak Zsuzsa könyvébe ezt ketten írták. Nem sokkal a korona hazatérése után jelent meg, utána többször is kiadták újra. Most már csak angol-német változatai jelentek meg. Nem, azt hiszem, hogy nem merik ma már magyarul ezt közéteni. Ebben már annyi a túlhaladott, egyébként is hibás adat, hogy már csak a külföldet vele. De azért erre is föl kéne figyelni. Mert az az elképesztő mértékű tájékozatlanság, ostobaság és rossz indulat, ami részünk vagy felénk megnyilvánul, nyugat részéről nehogy azt higyük, hogy spontán. Egyfolytában táplálják. És pontosan az ilyen esetek figyelmeztetnek rá, hogy azért most már oda is kellene egy kicsit figyelni. Azért nem mindegy, hogy mit hazudoznak össze egy angolnak, vagy egy franciának, vagy egy, egy, egy, egy spanyolnak mondjuk a magyar szent koronáról. De minden ennek a kiadványnak a képanyaga kiváló. Ezeket Szelényi Károly készítette, és én már akkor, mikor megjelent a könyv, egyszer nem értettem, hogy aludt itt a lektor, vagy mi történt. Hát azért ne felejtsük, hogy itt még a 70-es évek végén, mondjuk azt hiszem ez 80-ban jelent, vagy mondjuk vagy 79-ben. Hát javában dult itt a Kádár éra. És beengedték ezt a képet. Ez az egyetlen kép elég lenne ahhoz, hogy valóban az öt éves gyerek is azt mondja az anyjának, hogy hát ne haragudj, anyuci. Hát ez ugye egy foglalatnak a lemeze. Igen, kisfia, hát nem kéne akkor ennek ráhajlani a képre? Hát akkor ennek kéne megfogni. Hát attól foglalat. Na tehát el sem éri. Hát ez azt jelenti, hogy ez nem lehet eredeti benne. Mert hogyha eleve így akarták volna, hogy cserük, miért csináltak volna foglalatot? Tehát ezek nem bonyolult történészi, művészettörténészi kérdések. Hát itt egész józan józanész azt mondja, hogy hát látszik, hogy rettenetesen gyűrött a kép, hát nyilván kifoglaltak belőle valamit, az is nyilvánvaló, hogy megpróbálták belefoglalni ezt, na de hát nem fér bele. Hát nem tudják belefoglalni. Még azt is lehet látni, hogy szegecselték ugyan, de nem is ez a szegecs fogja. Hát honnan lehet látni? Hát azért, mert nem érintkezik a lemezzel. Tehát ma sem a szegecs nem fogja, sem foglalat nem tudja fogni, hanem ez a másodlagos forrasz fogja, amit színezésnek nevezünk, tehát egy on, egy alacsonyabb hőfokon olvadó on, hát bevonat fogja oda. Na most ezek azért döbbenetes dolgok, mert ugyanakkor kétszer is megfúrták ezt a a dukászképet képet itt oldalt, belebarmoltak a feliratába, tehát még csak nem is a dukászkép készülésével egyidejű a fúrás. És utána pedig még egyszer belefúrtak, itt van a két lyuk, de akkor már belementek a glóriájába is, és ez a fúrat, ez még a kép, tehát a Tamás kép keretén kívül van, tehát csak az aranyba, ami tartja az egészet, abba a lemezbe fúr bele. Igen, ám de a felső két lyuk, az már egyenesen Tamásba fúr bele. Tehát Tamás most tapogathatja a saját sebeit. Ez egy nagyon lényeges tétel, mert itt most tényleg föl kell tenni azt a kérdést, hogy ezt az égre kiáltog az emberséget. Hogy egy középkori képbe belefúr, ezt kicsinálta. Most ilyenkor jönnek az ilyen övön aluli ingerek, hogy, hogy hát ez csak... Csak bunkó magyar mester csinálhatta. Hát nem. Nem. Egészen pontosan tudjuk, hogy 1800-as 1800 évek második felében ez még nem volt átfúrva. Tehát ezt 1880 után fúrták át, minden valószínűség szerint az 1916-os koronázás előtt közvetlenül. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a habzurg időszak végnapjaiban követték el. Ez egy iszonyatos dolog. Hát ezért, ezért vérpadra lehetne küldeni egy uralkodót. Jobb időkben ezt is tették. Tehát ilyet, hogy egy, egy világra szóló műalkotás, amiről már tudni lehetett akkor, hogy világra szóló, ebbe így belebarmolni, azt tudjuk, hogy én elkezdek furni egy zománc képet, azt az Isten sállítja meg többet. De az elkezd porlani körülötte. Hát ma, amikor kivették az eredeti dobozából a Nemzeti Múzeumban, nem tudom, látták-e, szépen hullott belőle az amáncbor. Az ennek a maradványa volt. Tehát ezt nem lehet később már megállítani. Tehát ezért ostobaság az, amikor ilyeneket állítanak, hogy a felső pantokrátort utólag megfúrták. Tehát arról még úgy szó lesz, úgyhogy még ezt nem akarom előrevenni. De ezt kétségtelen, és késői időben, és nem bunkó magyar mesterek. Tehát itt a legutóbbi időkben történtek a legnagyobb az emberségek a koronával kapcsolatban, és most már talán megtetszik érteni, hogy miért sunyít itt egy banda ebben az országban. Hát azért, mert vagy ők, vagy a közvetlen leszármazottaik még mindig itt vannak köztünk. És nem ám a, turk, a kukában turkáló nyugdíjasok között, hanem a nagyon jól kereső. És nagyon-nagyon regnáló rétegben. És hát nagyon nem szeretik, ha mi itt firtatjuk, hogy na mi is történt ekkor, meg ekkor. És ezeket muszáj firtatni, mert olyan elképesztő arcátlansága hazudnak nekünk, hogy az már tényleg egy galambepélyű embert is feláborít. És ha mi ezt hagyjuk, akkor tényleg kollaboránsaik leszünk. Kérném a következőt. Na most el kell egy egy kérdést gyorsan intéznem, csak azért, mert hát nagyon sok embert megtévesztettek már. A szűzmária kép a megléte egykori megléte a koronán, mint említettem, nem vélekedés kérdés. Hiteles beszámoló, egyértelmű 1613-ban leírja. Na de hogy ez a kép megvan-e ma, Az nem bizonyított tény, az egy vélekedés. Erre vonatkozom, vannak jelzések, de ezek a jelzések nem az exaktú bizonyítható tények közé sorolják azt, hogy megvan vagy nincs meg, hanem bizonyos, hát nem tapasztalat, vagy nem közvetlen, hétköznapi tapasztalás révén kapott információk. Volt egy aranyműves, most nem mondom a nevét, hát valószínűleg sokan rá fognak ismerni, mert mert teljesen elfogadhatatlan a nézete. És én olyankor nem szeretek névvel emlegetni valakit. A nézetét, mert itt tényleg nézetről van szó, televízión tette először közé. Tehát még semmi nem volt belőle publikálva és exaktó bizonyítva, amikor a panorámának, az akkori legnézettebb különi műsornak első híreként megjelent. Ennek a lényege az volt, hogy megtalálta ez az aranyműves. Ott ötvösnek említik, ez égésföld az ötvös és aranyműves. Ezt csak azért mondom, hogy csúsztatások sorozatban zajlottak le. Tehát, hogy megtalálta az eredeti Szűzmária képet, Grúziában az ottani Nemzeti Múzeum aranytermében, az úgynevezett Kakuli triptihonnak az egyik képeként. Na most az előzményeket láttuk, tehát a Magyar Szent Korona képeit láttuk, és látjuk ezt a képet. Ilyenkor az ember azt mondja, hogy ha ő tényleg ötös volna és nem aranyműves, akkor álmában sem jutott volna olyan eszébe, hogy ezt a képet, amelyik, hát amelyik, hogy mondjam, csak hirtelen, a bányászbékának és az ülepe alatt van, hogyha én a mívesség tekintetében vizsgálom. Nem az, hogy egy napon említhető lenne a Magyar Szentkona képeivel, de még ugyanabban a hónapban sem. Tehát itt nem lehet mellé beszélni. A magyar szent korona eredeti képei, a világ valaha volt összes zománc művét itt szépen sorba állítva, és mindenképpen a csúcson vannak. Teljesen független attól, hogy ezt most én bizánci rekeszomácnak nevezem -e, vagy grúziai ilyen, vagy olyan zománcnak, vagy mit tudom én, a német-romi császári korona zománcképét teszem teszeme mellé, akármilyen sort rendezek be, a korona képe egy felülmúlhatatlanul magas színvonalat képviselnek. Na most el szoktam mondani, most is hadd mondjam el, hogy itt most én tényleg nem a levegőbe beszélek, amikor ilyen jellegű szakmai kérdésekről nyilatkozom. Mert kerek negyed évszázada a Nemzetközi Zomács Főszeti Alkotóműhely tagja vagyok. Tehát azt jelenti, hogy minden ilyen technikát saját sajátkezőleg is csinálta. Ilyen képeket. Tehát olyan dolgokat nem lehet állítani, amiket tele van az úgynevezett szakirodalom, hogy hátoldalról ilyen vastagságú aranylemezen lévő zománcképet meg lehet fúrni. Ilyen nincsen. De olyan sincs, hogy egy foglalat elé odaszögecselnek egy képet, amelyik nagyobb, mint a foglalat. Tehát vannak dolgok, amiket egész egyszerűen felejtsünk el. És ha valaki mégis mondjak, egy kicsit gyanakodva nézzük, mert nem biztos, hogy jót akar nekünk. Csak akkor nagyon finom voltam. Na most a Kakuli Triptihonnak a Szűzmária képe minden idők egyik leggyengébb minőségű képe. Külön szimat kell ahhoz, hogy ezt kiválassza valaki, és olyan együtteshez társítsa, amelyik viszont minden idők legmagasabb teljesítménye. Azt is lehet látni, hogy ez a kép ebben az irányban volt nagyobb. Na most ugyanezen a Kakuli honon van olyan zománc kép, itt van, de most nem tettem be a vetítendő anyagba, amelyiken a teljes fölirat ott van. Tehát ez a hoherstizmos feliratnak a kimetszet egyik fele. Ezt ugye azoknak mondom, akik kétségeskedtek, hogy ki lehet metszeni zománc képből. Hát ki lehet metszeni? Ugye az ártoló feliratot ugyanígy metszették ki egy hosszabb ártholó feliratból. És így foglalták be másodlagosan. Na most mit jelent az, hogy hoherztiszmosz? Azt jelenti, hogy üdvözlet. Milyen üdvözlet az, amelyikben az egyik szereplő szűzmárja? Hát ezt tényleg csak bölcsőben nem tudja a gyerek. Az angyali üdvözlet. Tehát miért fordul ebbe az irányba szűzmárja? Mert onnan várja Gábriel arkangyal. Na most ezt egymástól független két grúziai albumnak a szerző és szépen leírja, grúz nyelven is, meg angolul is. Angyali üdvözlet a kertben, ez az a típus, szépen le van metélve a baloldala, szembenézeti baloldala, és ilyen módon csonkán foglalták be a kakuli triptiónba. Tehát egy másodlagos elhelyezés, egy angyali üdvözlet Máriájának másodlagos elhelyezése. Nem hiszem, hogy itt van miről vitatkozni. Itt a színvonalról lehet, hát amiről már elmondtam a véleményem. Most ehhez képest aranyművesünk hogyan egészíti ki? Természetesen ebbe az irányba egészíti ki. És egy enyhelyen pofozgató mozdulattal arra bírja rá Máriát, hogy forduljon szembe velünk. És a rekonstrukciós rajzának az utolsó fázisában egyszerűen szembenézetű Szűz szűzmária képet adott. Minden esetre ez a kép Egészen biztosan nem volt a magyar Szent Korona hátulsoromzatának szűzmárja képe, és úgynevezett sluspoinként hadd mondjam el, hogy a jelenlegi, tehát megnyírot formájában a magassága még így is nagyobb, mint a Szent Korona hátsó foglalatának ezek által az aranyművések által mért magassága. Tehát ezt se férne be a foglalatba. Révai Péter koronaőr beszámolójának hiteltelenítésére még néhány, eddig még nem ismertetett, öm, hát érvet idézőben föl hozni. Ilyen például az, hogy hát a művének a címlapján ez a meccet látható. Révai Péter 1613-as művének a címlapján tényleg ez a metszet látható. Na most ez a Magyar Szent Korona? Hát így néz ki? Most természetesen nem. Mi a következtetés? Tehát Révai Péter ennyit ér. Tényleg Révai Péter ér ennyit? Hát hol adták ki a könyvét? Augsburgban. Ő maga illusztrálta? De hogy ő illusztrálta? Wolfgang Kilian illusztrálta a kor egyik legkiválóbb részmetszője. Mit tudott Wolfgang Kilian a Magyar Szent Koronáról? Azt a három mondatot, amit leírt róla a könyvében Révai Péter. Mert Révai Péter nem a korona külalakjával foglalkozott a könyvében, hanem a korona történetével és működésrendjével. Tehát ő csak nagyon röviden írja le a koronát, és ez talán nem egészen véletlenül, mert a koronát nem lehetett csak úgy leírogatni, meg ábrázolgatni. Tabu volt, mint minden szent tárgy. Tehát ez azt jelenti, hogy éppen annyit írt le belőle, Amennyi számunkra ma a legfontosabb, hogy hátul mi van, miért, mert azt nem lehet látni. Tehát roppant lényeges dolog, hogy ennek a pár adatnak az alapján kellett Wolfgang Kiriánnak, mindenféle konzultációs lehetőség nélkül valamilyen címlapképet fogalmaznia. Hát ha ő egyszer ilyenfajta koronákat ismert, annak a leírásnak alapján, amit Révai Péter adott, nem lehetett ennél pontosabbat. Tehát ki itt a pontatlan? Révai? Hát nehogy. Wolfgang Kilian. Hát mi vonatkozik ebből Révaira? Semmiféle érvet nem lehet ebből kovácsolni Révai hiteltelemítésére. Kérném a következőt. A képet azért vetítem, mert ez 1790-ben készült, amikor hazahozták a koronát. És miután annyira szabálytalan volt a kivitele is és a visszahozatala is, egy eddig számunkra ismeretlen személy vagy személyek egy átvételi elismervénnyel is felérő metszet kettőst jelentettek meg, olyan felirattal, hogy ilyennek írták le tudós eleink a Magyar Szent Koronát. Ez lényegében az, ahogyan Révai Péter könyvének a címlapján látjuk. És aztán mi ilyennek találtuk, Üm, írja, hogy melyik évnek, tehát 1790 évnek, hanyadik hó, hanyadik napján. Na most ilyet mikor állít ki az ember? Hát akkor, amikor tudja, hogy nem abban az állapotban kapta vissza a tárgyat, ahogyan kivitték. Tehát gondolom, hogyha második József még túlélte volna néhány hónappal ezt a tény, olyan keményen felségsértés vágyával hazavágták volna ezt az embert, mert ez azt jelenti egyértelmű, hogy a királyunk csaló hazudozó nem abban az állapotban adja vissza a koronánkat, ahogyan kivitette. Na most ez arra figyelmeztet, hogy a kortársak bizony tudták, hogy Dukász Mihály, és valószínűleg azt is, hogy a másik kettő nem eredeti a koronán. Honnan tudjuk ezt még? Egy nagyon fontos adatunk van még. 1792-ben egy Deci Sámuel nevezető bécsi orvos leírja a koronát sokkal részletesebben, mint az előző század elején Révai Péter egészen részletesen, hát ő már 1792-ben írja le, tehát a hazatérés után, leírja azokat a képeket, amelyek ma is rajta vannak, tehát Dukász Mihályt, Geovitszázt Kont, igen ám, de amikor a, a, az égkövek ismertetésére kerül sor, szépen sorba írja őket, és amikor hátraír, Ér, akkor azt mondja, hogy és a zafír, amelyik a szűzmária kép alatt van. És ő magyarul ír. Nem lehet félre magyarázni. Tehát pontosan tudta még 1792-ben is, hogy hátul szűzmária kép volt. Annak ellenére, hogy ő maga is leírja az akkori állapotot, amikor már dukász kép volt. Most mit lehet csinálni ilyen adatokkal? Csak egy dolgot nagyon hallgatni. Tehát ezek már közé vannak téve. Tehát itt nem kérdés, hogy Szűz volt-e vagy más. Itt arról van szó, hogy a szerepét tisztázunk, és azt, hogy mikor, milyen célra vették le.